надавав якоїсь фантастичної картинності. Шановне товариство, забувши про небезпеку, безжурно веселилося. Шляхтичі промирились із збитками цього року, сподіваючись надолужити їх у майбутньому, а воїнів заспокоїло тимчасове затище, і вони потішали себе думкою, що взимку розправлятимуться з псячою кров'ю. Точилася голосна жвава розмова – Молодші лицарі упадали біля дам, товариство яких тепер набагато збільшилося. Разом з шляхтичами, котрі втекли під захист у замку, були їхні жінки та дочки. Дехто з юнаків вихвалявся перед красним панством, що вони в пень знищать схезматів, що вже й тепер ці пси з переляку порозбігалися. Тому, мовляв, можна дати спокій суворому Марсові, а самим вдатися, доки прийде, тобто втішатися насолодами життя». Інші нашіптували вельможним паніям про чарівність пустотливих жартів Ерота, а деякі розважали губернатору-приймачку, запевняючи, що її наречений захопився здобичу, щоб засипати кохану дощем дукатів і кинути до її пригарних ніжок цілі купи скарбів. Або ж пропонували ясній пані своє серце, своє життя. Солідні літні чоловіки гомоніли, звісно, про політику». «Як хочете, панове», – запально говорив Стемковський, – «а моя рада діяти, що до цих клятих схизматів радикально, тобто, коли вони вилізуть із своїх криївок, не обмежуватися звичайними карами, а знищити всіх собак до ноги та й годі». «Ого», – ущепливо засміявся Пулавський, – «а хто ж буде на нас працювати?», – несміливо запротестували господарі. «Я так і знав», – перебив їх Стемковський. «Я так і знав, що особисті вигоді ви завжди віддасте перевагу над розсудливістю. Адже це бідло неможливо привести до істиної віри. Сотні літ минули, і ви могли переконатися, панове, що підлі хлопи охочіше здихали на тортурах, ніж приймали унію». Мокрицький глибоко зіткнув і схилив голову. І це бидло таке ж уперте і в баранячій мові своїй, і в диких звичаях, і в гадючій підступності. Коли залишити хоч малу частину цих негідників, вони знову розплодяться і створять гадючі кубла. А я не знаю, хто захоче жити серед гадюк і щодня наражатися на небезпеку, бути ужаленим. Хто працюватиме? Та населіть ці благодатні землі мазурами, Литвинами, німцями, сербами, молдаванами. Легко сказати, зауважив літній шляхтич з посесорів, а де тих переселенців одразу найдеш. Кожному шкода покинути, хоча б і убогі, але свої насичені рідні місця, а ще більший страх переселитися в невідому Палестину. От і пан хоч як тривожно жити в нинішні погані часи, а все ж не побажає зараз переселитися на небо, водай і в самісінький рай під захистом папської булави. Шемуський, почувши таке порівняння, зареготав, а за ним і всі інші, не включаючи навіть самого Макрицького. То зовсім інше, спохмурнів Семковський. Туди небесне панство не допускає переселенців для попереднього огляду, а тут приходь і дивися, вибирай до смаку і землі, і пільги. «Вшепрошам, пана полковника», – знову загорив посесор. «І тут не дуже вільно і не вельми до смаку. Мазури – то є хлопе, вельможного панства, а воно своїх підданих не отпустить. Виходить, у всьому королівстві може тільки знайтися або міське населення, призвичайне до ремесел і торгівлі, а не до тяжкої праці хлібороба» або зубожила шляхта, який гонор не дозволить ані за плугом ходити, ані за ремесло або торгівлю взятися, а яка ж чужа держава відпустить своїх підданців для зміцнення сусіда собі на погибель. «Істинна правда», – сказав Пулавський, кивнувши головою по Сесорові. «Пан має цілковиту рацію. Думка про заселення українських степів чужоземцями дуже давня». За сто років тих переселенців набралося, як кіт наплакав. Та що їх може сюди привабити? Пільги, які обіцяють пани, але ж вони тимчасові на 12, 15, щонайбільше на 20 років. А після цього строку переселенці повинні стати вічними рабами. Але ці пільгові роки, опріч сумної перспективи, ніким не були гарантовані, цілком залежали від сваволі власника». «Даруйте, пане полковнику!» – Скипів Стемпковський –